ЧАСТИНА ДРУГА Перед першою гостиною будь-якої панни мене завжди охоплювало нестримне бажання справити на неї позитивне враження, яке виливалося у гарячкове прибирання і затирання слідів попередніх візитів. Я бігав з пилосмоком, тріпав, згрібав папери, піднімав з підлоги книги і розставляв на поличках, мив посуд на кухні, Викидав порожні пляшки у смітник, шукав місце для безлічі різноманітних предметів, ховав або знищував милі дрібнички, які забула в мене інша панна. Але все одно мені не вдавалося домогтися такого порядку, який вміє навести жінка, хоч і як я старався. Чому щимало речей уперто відмовлялися займати своє місце». Їм більше подобалося опинятися на видноті і при першій ліпшій нагоді радісно гукати «Ми тут, ми тут». Особливо мені Нелад нічим не дошкуляв. Принаймні, я в ньому ніколи не блудив, але тільки вдавалося навести сякий-такий лад, як відразу виникали поважні проблеми. Я не міг нічого відшукати. Але наводити порядок для Мар'яни я не мав ані найменшого бажання». Мені навпаки хотілося встругнути щось абсолютно протилежне. А що останнім часом порядкували в мене на випередки Ліда, Віра і Леся, а я у проміжках між їхніми візитами не встигав як слід насвинячити, то перед з'явою Мар'яни вчинив із точністю до навпаки. Ніщо не мало носить на собі слідів жіночих рук. І я з великим ентузіазмом скинув гору тарілок-вумивальник. Накришив хліба на столі а в кабінеті порозсипав на підлозі рукописи, порозкидав книги, словом надав помешканню звичного парубоцького затишку. Я навіть видобув зі смітника дві порожні пляшки вина і поклав їх під столом. Потім окинув цей чудовий інтер'єр переможним поглядом і зостався цілком задоволений. Мар'яна на відріз відмовилася, щоб я її зустрічав на зупинці автобуса, вирішивши втрапити сама. Я накреслив для неї на карті маршрут, і вона, суворо дотримуючись курсу, на мій превеликий подив, таки не збилася з дороги. Зачувши собачий гавкіт, я визирнув у вікно і побачив Мар'яну в тих самих обтислих джинсах, але в коротенькій майці, що не сягала пупа. Сусід, який підправляв свій паркан, застиг у непорушному ошелешенні, достоту пожираючи очима її феноменальну сідничку. Куди прямує це диво? А дівчина зупинилася навпроти мого будинку, окинула його вивчаючим поглядом, ще раз зазирнула в картку і підійшла до брами. Сусід продовжував стежити у його голові, забитій цементом, піском, грав'єм і бетоном, мерехтіло розмаїті тлумачення цієї фантастичної з'яви, але одне видавалося найвірогіднішим. Візит цей суто службовий, а панна – працівниця газозаводу чи електровні. Однак, коли я вибіг до брами, відчинив і впустив гостю на подвір'я, він мусив зазнати гіркого розчарування, зауваживши мою радісну усмішку. Такою усмішкою контролера з електровні не зустрічають. Мар'яна впурхнула в гніздо розпусти, як невинний метелик до пащі крокодила». І найдивовижніше, що почувалася тут цілком затишно. Я все хочу роздивитися сама. «Де ваша кухня?» «Кухня – це обличчя господині. А коли господині нема, тоді це задниця господаря», – довершив я за неї. «Фі, як некультурно. У вас тут і справді розгардіяш. Але ми ще сюди повернемось. Де ваш кабінет?» «У кожного справжнього письменника мусить бути кабінет», – повідомила вона мені. Я кивнув нагору. Мар'яна сміливо рушила по сходах і з першого ж заходу втрапила простісінько в те, що могло б називатися кабінетом. Але промовисти жах на її личку свідчив, що побачила вона щось зовсім інше, а не кабінет. «Це кабінет?» – перепитала вона. «Я кивнув». «Хм». Ну, ми, в принципі, знали, на що йшли. Але як ви тут можете працювати? Хоча, якщо чесно, порядок у помешканні парубка свідчить про те, що з ним щось не в порядку. А ідеальний порядок свідчить про те, що маємо справу з гомосексуалістом. Ого, які глибокі узагальнення! Це все наслідки безладного читання. Десь я це вичитала, не пам'ятаю де. Звідтоді завши з підозрою ставлюся до різних чистюхів. «Педанти зазвичай жахливі, зануди». Я спробував глянути на це приміщення її очима і побачив уздовж стін шафи, забиті книгами, а попід вікном – довжелезного стола, заваленого паперами та книгами. На підлозі теж лежали папери, книги, часописи, подекуди брудні горнятка, тарілочки – келихи і пляшки. Фактично, якщо дивитися собі під ноги, то пересуватися можна. Здається, я не перестарався. Мар'яна Граціно підступила до книг і, проводячи по них пальчиком, голосно прочитувала імена авторів. Томазо Ландольфі, Хорхе Луїс Борхес, Кудзеє, Орасіо Кірога, Івлін Во, «Говард Лавкрафт. Я нічого цього не читала. Дивно, але в мене не виникає враження, ніби я щось втратила. Звичайно, якщо не мати зеленого поняття про існування чого-небудь, то звідки може виникнути потреба в ньому? Коли ви ці книги купували, то знали, що це якраз те, чого ви потребуєте? Як коли? Інколи я купую книги на осліп, хвильку погортавши». Буває, що помиляюся, і книга виявляється непотребом. «Як мало ще я знаю», – зітхнула вона. «На що ти натякаєш? Можливо, варто перед самогубством зайнятися самоосвітою?» «Ні, не думаю. Я вважаю себе цілком сформованою особистістю. А зайва інформація уже нічого не змінить. Я хочу кави». «Зараз приготую». «Ні-ні» я не це мала на увазі, я сама приготую каву. І вона збігла сходами на кухню. Я показав їй, де кава, і поставив воду на вогонь. Мар'яна прискіпливим оком дослідила горнятка, яка помила напередодні ліда, і визнала їх придатними для вживання. «Може, ти голодна?» – спитав я. «Ще ні. Ваші панни геть вас занехаяли. Чому ви їх не приженете навести порядок?» Останнім часом я зустрічаюся тільки з тобою. Ага, то тепер цей невдячний обов'язок прибирання Авгієвої стайні ліг на мене? Виходить так. Ну що ж, я готова. Вона відміряла чотири ложечки кави до окропу, довела до кипіння і, знявши з вогню, з якоюсь загадковою міною накрила тарілочкою. А потім, попиваючи каву, змусила мене читати уривки з мальви з невеликою перервою на пізній обід. Вона слухала значно уважніше, ніж зазвичай слухають жінки. З виразу її обличчя й окремих рухів – обличчя в долонях, сплетені пальці біля грудей, сціплені кулачки на колінах – видно було, що вона всім єством своїм пірнула в текст, у дивовижні лабіринти і тепер далеко-далеко поза часом і простором, і повернути її вдасться лише тоді, коли я скінчу читати. Обережно, щоб не сполохати її мерехтливе серце, я підвів читання до кінця, стишуючи голос до напівшепоту, до напівподиху, а сутінки тим часом прикрасили кімнату широкими масками темно-синього пензля. І тоді я витяг пляшку вина і зиркнув у дзеркало. Що вона в мені знайшла? Я запалив свічки і вимкнув світло. У присмирку вона стала виглядати старшою років на п'ять. Це мені додавало відваги. Мар'яна сиділа на канапі. Я простягнув її келихвина. Вона взяла, навіть на нього не зиркнувши, і промовила. Я... я хотіла сказати, як мені подобається те, що ви пишете. Келих ледве тремтів у її пальцях, воно погойдувалося, билося об стінки, а вона все ще була далеко, хоч і значно ближче, ніж тоді, коли я читав, а все ж не тут, не поруч. Вітер ще тільки ніс її сюди, і коли я побачив, що вона вже тут, то сказав: ти ще нічого не випила? Я цокнувся з неї, і вона пригубла келих. Якусь хвилю повагалася і випила духом, як воду, враз укрившись рум'янцем. Після цього замовкла. Я сів біля неї, обережно, біля метелика, якого боюся сполохати. Головне не нахабніти. Тихо, спокійно. Ще один келих. Можливо, ще один, і вона буде готова. Я це відчував. Але найбільше, що я міг собі зараз дозволити — це «бавитися її волосся».